Falenderoj Allahun Rabbil Alamin. O selatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomidin. Allahun me falenderojm, dhe me prezintoj dhe falënderojm në selamdosh dhe bekimet e Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi famileti shoqut dhe të gjitha që ndjekin katrok dinin në fund të kësaj bote. Të nrëzoj ngjarje pas ngjarjeve dhe rufime pas rufime nga sireja e pejgamberit alayhi salatu sallam kemiohara dhe tek ngjarja e fundit nga ngjarjet modështore që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë jetës së tij pejgamberi alayhi salatu sallam të, të ndrohën vazhdimisht njerëzua ka përcil atë që Zotë Gjellëvorej ka shpallur ati. Dhe në fundë, Zotë Gjellëvorej shpalli edhe obligimin e haqët. Në vitin e dhejtë hijri, si pas shumë djetarve, është bërë obligim haqët. Musimanë kanë bërë haqët dhe maherët, mirë për normalishtë, sikur se kemi cekë ju jo me regullat e përmbledhura dhe ju jo në njërën, sikur se është i njërë haqësat. Anda pejgamberi, sa sam sigurisht e kemë mëndur, e ka dërguar daliv, e ka dërguu Ebubekrin radhiyallahu taalaun së bashku me Aliun në Hax me një grup të muslimanëve. Mirpo, Allahu tek i më thon se Haxi i tyre nuk ka qenë i plotësuar sikurse ka ndodhur në versionin përfundimtar të këtij udhërimi. Ade Allahu dhe Walaja bëri obligim pejgamberit sallallahu selam që të bën Hax. Dhe polja këtu rreth të haxhit që u bobligim është në vitin e fundit të jetës së tij, në vitin e 10. Jam së paku më shumë në vitin e 90-t, por kjo është viti i fundit i ti tij që pejgamberi ti. sallallahu alajhi wasallam kalon me shokët e tij. Andaj të flasim disa takime radh për haxhin lamtyres të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Haxhi i fundit i tij dë njëherët edhe haji i pari ti nga se nuk kishtë e bër haji pe i gamberi sasërën maherët kishtë e bër umrët i sahara si kurse kemë mërmajmi po haji nuk kishtë e bërë kështu që posa ju bo më ligim haji dhe ertë kua haji në fund të muajt dhulqada muaj dhulqada është muaj 11 i kalendarit hënor ndërso muaj i haji ku bët haji është muaj i dhulhigja muaj i vijuës, muaj i dëmredet i vitit hënorë. Si pas shumë transmitimit dhe, në ditin e 25, të, të muajt dhulkaida, pejgamberi sallallahu sallallam vendosi më unisë për në haqë. Dhe kur vendosi më unisë për haqë, pejgamberi sallallahu sallallam, lejmrejt e gjithë njerëzit, muam kudo që ishen për mes lejmëtarëve të dushëm, sa a i ka vendosi më shku në haqë. Dhe pasë të gjua njerëzit për këtë fillua me e vërshu Medinën nga të gjithë anët Nga dëshirë atyre madhe dhe flakët që të bën një ullëthim të tilë Cilën nuk ishin pasë rrasën me bo ma herët në Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Nga se njerëzit vinin Medinën e me papë i gamirin sallallahu aleyhi sallam E pëtnin dhe shkonin Mirë po të bën një ullëthim me te nuk ishin rrasën të gjithë Me shëndesht ku këimpërësi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli nga Medina kryesore ishte për ndonjë eksplodit luftorake ose për mbrojtje te Medinës ekstëmerot. Kur doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me umrën edhe si rilloi kësaj që ishte barresa Hudaybiës, ese numri kufizuar muslimanëve qendron afër 1500 km ka qenë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe sot të thëri është shtondau fise në punë ty në ekstëmerot. Në rastin nuk i ftoi pejgamberin sa tumë që vin me të, nga sëralë është në kisht edhe obligim që ti përgjigjesh në kët rast. Xheroda pejgamberin sa tumë lajmëroi se haxhi është për obligativ dhe ai duhet të bën haxhi. Dhe njerëzit edhe në përgjigjen te Allahu që lor normal se as obligim, mirë po ato që te kin rastin të u thonë pejgamberin sa tumë vëshuan nga gjithë anët. Saçi mund të mbush Medinë për pak ku me njerëz që nuk kishin qen është nëmër të madhë më herët. Thuot se në haqë me pegamberin s.a.s. ishtë një konë në bi një qimë mjë betafë. Në në këj nëmërë madhë nuk është të mbredh asë një e dherimë dherimë të tanja. Nga gjithë të afiset, antë e ndryshme, njerëzit umbladhen që përbën haqë me pegamberin s.a.ll. Dhe pegamberin ali s.a.t.a. unis, dhe thotë nga medinëja pas që e falë namaz dhe drejkës e falë në madrekës me gjemat dhe unis për në haqë dhe me që ishte u thimitin nga medineja atëherë haqiju i që dënë më bo haqë duhet me kalu pa tjetër kalon nga ndonjë prej dhe me thonë hyrjeve në meke ju në qëtë mekes po honë, orientohet ka meke nga portat e ndryshme këtu portë janë disa porta rrëth mekes Vërë nga qëla anë vjenë Obliguash më ju ka jo portë Ka jo anë Dhe aty bët njëti për haqë Porta më e largët Kufini më i largët Dhe më thonë i mekës është Ajnë nga Medinja Nga së është dhullë hulejfe Dhe është mësë largë të këjë kufijë fër. është prikështë sëtë Në dalit Medinës Dhe është dhe një njërë ku agjilëret atje Grumbullohen E bëjnë një të haqë i vesht një hramat dhe vazhdojnë rukëtimi në rukëtimin për në meke. Kjo është e për hajgjë edhe për umre kurdo që do me shku atje me vizitu qapën, pa tjetë edhe ka që të kanën nga një nga portat. Një të portat. Za ku njështë njëtë kanën nga porta Medinës në shkujnë në Medinë. Dhe pejga mëni së samishtë në Medinë dhe unës pas në mazër e kësë me grumbull njerëzëshë. Thonë sahabat si kur shë gjabiri, radi kur ajo shiçëku ka këty njerz do të saq shujin syt numri madh njerëzve në parcidën e pejgamberit sallallahu alajhem pa mir padyshë magjipse e mahnitshme tër ky numri madh njerëzve që të bëjnë haç së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi ve salam dhe pas namazit ku synis pejgamberit sallallahu alajhem dhe u stacionuan në Dhul Banayfe dha atje fali i kindi akshamin, jacin dhe sabahin katër kohë në madhë i kafalën dhullu lefe në më hanë ka qëtë unë një natë aty ka bujt në dhullu lefe aty në dhullu lefe pe kameris o sëllëm të nërëzër e mbajti një hudbe, një fjallim ku njerëzve u amësej regullat e haqet që u përkasin për atë periud në hanë qëka duhet me pasë një hram si vesht i hrami regullat i hramit qëka duhet me pasë kujdesjat i hramit Gjasëhrami është një veshje posaçme që hajju e vesh për haxh. Dhe kjo veshje i ka të rregulla specifike. Nuk lejuat kjo, nuk bën kjo, duhet me pas kujdes këtë. Eksperiment. Të gjitha këto rregulla mësonte pejgamberi sa të njerëzve që ishin së bashku me të. Qëndroi në Dhul-Lejhe, edhe aty për ngjarat e ndryshme që ndodhen gjatë niveve, një nga ato edhe është uh, gruaja e Babajit Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala, lindin një djalë e cë e pagëzoi me emër Muhammad Abu Bakri e jiti anë Muhammad Muhammad Ibni Abu Bakr radiyallahu taala anhum lindna dhul Hulayfa dhe ajo u shëtsua për këtë që ndod, nga friksa, do të nga tashmë kishte frikse do duhej të u kthy mirë po pejgamberi sa them e mësoi çfarë duhet bënte dhe e mori me veten në hax pa u kthyr ajë në në Medinatun dhe kështu që u nis pejgamberi sa sallam nga Dhul Hulayfa drejt Mekës duke vendosur po von niyetin një e haxhit apo haxhi të dozi ko tri forma janë tri lloje të haxheve është haxhi ifrad ku bën haxhi vetëm i ndar nga umra umra nuk bëhet fara apo është haxhi kiran ku haxhiu bashkon haxhin dhe umrën në një jetë një dhe nuk i bën të ndarë nuk ndan ato e bën umrën një herë pastaj rrin në ihrama kur janë ku haxhit próprio bën edhe haxhin apo dhe kurban e mërë me vete nga vendi i njësës si kur si pegameris a lejës të ozame mori kurban nga Medinia për me e therë në meke kështë lejë haqjit dhe mërë dhe haqjit të vetë to ku bëjt bashk haqjit me umrën me për të ndara haqjit pas, pas a rrinë e meke e bënë umrën pas të i hiki hiramat, lirojt nga hiramat dhe ditë në tjetë të muaj dhullhigje që quat jo më të rruje e bënë njetë haq Pasë të fëllën e rafat, e kështu më radh me regullat të haqët Haji i përgamberit sëllu asim është haji i kiran, këse i radha, haji i kiran ku përgamberit sëllëm e bërin jetë dohon hajin e dhumërën dohon në dhullëvët e të njitura dhe e kështë e kurba me veti dhe i lemrej sahabat se kështu e Rëgjbrili dhe më tha falu në këtë lugin të bekuar, në dhullëvëlej atë kujtë anal, falu në këtë lugin dhe bënë atë kështu për haxh për të vazhduar lutjen. Dhe pas sa bënë atë pejgamberis ose në haxh, fillojnë atë talbiyan lutjen e ul lebeik allahumma lebeik lebeik la sharike laka lebeik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. On është një lloj lutje dhe thirrje allah xhallahu ole e vazhdueshme që haxhi e bën vazhdimisht gjatë ritualit të haxhit në një periudhë të caktuar në Kura në dhe pritet, dhe nuk vërde më tudje si kurse do se arot një shumë në rrgullët e më të tjesht në ato. Kruqenjernë të bënin aqëfar bënë të pejgamirë i sërë Allahu dhe unisin se bashku me te për në për në haqjë. Pa të shumë si gjatë rungës, pa të dhe gjojnë interesant që një këra me i, një shumë të të nëtu, disa për të me i shpallohës gjatë rukëtimit, mirë po duam mundallë të kjo pjesë të pë pejgamberi sallallam të tukur se kemi cik të, të më honë në lëviste me me e, rekomendimet edhe me udhimet e shpalljes ndaj dinim në këtë kohë nuk ishtë obligim haqje kështë që pejgamberi sallallam nuk bëri haqje nga se ishtë i angazhur me disa punët e tira dhe bënte atë uh, renditin e prioriteteve në bazën e rëndësisë dhe në bazën evojës së këtyre njerëzve. Miroposa erdhi obligimi i Allahut xhallahu ta lehuana se duhet të bëh hax, atëra pejgamberësh me pori haxhi menjëherë. Dhe këtu shumë dietar kanë marr argument se haxhi ka është obligim për njeriu menjëherë pas atij ti bën njoftit. Gjashtë është vërtet se haxhi është obligim menjëherë në jetë apo haxhi është obligim menjëherë në jetë, menjëherë në jetë. Njerëna njieta për haxhin e këto obligim në haxh. S'ka obligim u haxh. Çdo hancë që çepon është për të na fila, vëndëtor. Por haxh, haxhi i parë i quhet Hajjatul Islam, haxhi Islamit, haxhi i festë i parë që bën, ai është obligimi. E njëri nëse është në era një jet, atëra disa kohëse liuhet me shtyë, atëse ka mundësi siviat, ndonëse ka punë bën një jet, s'ka ku. Sikurse për shembull dreka Hu në ora 20:35, apo. Po ka kod 235. Njëri është punuar diçka, për shembull, larg nuk është mundsiem të dalë xhamin, ose me kryqit pun fonë një gjys. A thimi ke buqëç? Kështu është folën brana koz vet, apo? Brana koz vet. Mënisim, mos më dall kohë. Edhe njëri këso ka vonë disa nga detor haxhi është, domthonë, ë, brana jetës kur ti ka njëri punë me shku, jo mundësia të të rani, mos ju ka më. Bon. Mirëpo, kur të angazhum ka punë, do më shtyma un disa e kanë leju. Dozashunga dietare kanë se hajet obligim i menjëhershëm pas sa si menjëher me si të bën mundësit. Si vetë bën mundësit duhet menjëherë me kryopën. Gjas nuk di se bën mundësit në hartshëm, akimi ajetan ti nuk e den jetën qysh vjen ekzistim ro. Dhe një prej argumenteve është edhe kjo, se pegam pas edhe po haxhi, megjithëse obligimet që kishte angazhimet bën i haxhi më një herat. E këtu më duhet të rrezofse në njeriu Edhe pse ka ku po liç obligime, miroçi me kujmën një herë, se nuk di si bën punë topon. Nuk di si vijn rrethonat. Nuk vijn nuk di çka duhet. Apo, dhe pastaj ka mundësi që të prihuhet nga kryen e obligimit që rali është po takimin do të bënte punë të mëdha dhe do të janë shpërime të mëdha atë. Më Andaj R. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala tek pejgamberi sasullallahu i tha ya rasulullah, "Einul a'mal afdal", o dregojë lot çilat janë punë më të, thë, Allah, afdal, jallahu, pun të mira, më të mira që Allah do na shpëtojë çfarë bëgë kështu? Es-salatu 'ala waqtha. Më fol namazin kohën e vet. Detyror ka qenë, këtu për shemb kohëna është pas afërim kohë. Më folni namazin, duke i treguar Allahut që Allahu se për mua nuk ka asgjë më prioritare, nuk ka asgjë më rëndësishme se obligimi i Allahut. Dhe përgjigjja më njëherëshme është edukat me Allahun. Dhe jo prologime. Dhe nëse të vëllëzave nuk është nuk është mirë nuk është e përferuar, mrena kose limituar, kose, kose lijuar, nuk është e, thon, e, mirë që njëri me është ty obligimin, e qëfar të mërë me në menëzirja shkozë vetë? Në namazë gëndë dumejt e gjysë përfëndon të rejë gjysë, në dy më ufala, ka të që ka të keqën, një s'ka, mrena kose është të të të të të e, pa, mirë, njëri, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në nëzirë në dikurën rizikon me tik namazë. Ata i mrena kose li juar, apo mirë me fanë fillim të saj, me kru obligime njëre. E qëfar të mrena mrena për eqka që dikush e nëzirë jeshtë a kose vetë, apo nuk e për fara heq, Allah e që Allah naru të. Nuk këtë dihet i jetës, sa njerës në kismet e këtë bojn jetë, e din që ka obligim, du me bojnë. Dhe dhe dhe dhe dhe njësë, nuk di jetë afe. Që ka përshama sot njerë po, një, po shum, uh, Ro s'dosh me Allahu naruhet nga fatkëcia e komunikacionit, aksidentet që ndrinë shumë të mëdha, Allahu naruhet për shërirën tyna. Dënjire, edhe forë mennës e shkapën. Çfarë ndodhi? Bën dëshë e caktuar si apo të mundsi as shkadet më rroba këllë Allahu naruet. Nga nga nga shtojcia e goditjes apo ose si dohom sikurse ndodhte para dodite në në në në vijën bardha, dy këmbësoru shkelën, për vdekje moh. Se ka prit, tu ka rrugën as e ka prit forë. Mikorgo ditë moment ka ka dhrujë jetë von Allah na rujton. Dhe nuk duhet njëri më thon pun e kam një kisnatë, do bëm punë mira. Çmëto me punë të mira. Sa të ke mundsi. Ngase nuk e diet jetën si ngrihet si toaz. Dhe peqamëson praktikën ku të ke sapo. Si vetë bluhaje, a miken, si vetë në mënyrë i prindejmë Allah xhallahu na xhallahu për mësku në haxhava. Dhe përgjigjja është drejt dhe kërkesa te Allah xhallahu ala të rrudhur është edhe një lloj garanca për kalim të shpejtë të siratit ditë një të gjykimit apo. Qase të gjithë kemi të kalojmë me sirat, një urr, një urr, një një një një një shtak i ngushtë, i vështirë të kaluheshum që në tër xhenë, imam. Te Allahu dhe Allah gjelloha, ka thënë na taramun naha, Jezusi kemi me pazëorrëm. Të gjithë kanë me pazëorrëm. Jo gjithë kanë me shiu, jo kanë një shfutum. Alhamdulillah. Mirë, të jo, gjithë kanë me pazëorrëm. Dënimin e vështirsitë një po, jo gjithën e kam e kalu njëtë siratën ka thonë pekamë shumë, dikush e kalën këllë berëk kalimi ti, mi sëma si kurse vetima i shpejt, a fërën e disa e kalën, të mundu, si kurse kalim maj i shpejt apo në kalim njësad disa e kalim në zhokës herë të të të rshitët, të kopët, fër gazetë, po ka përcën e dikush rëshetë, Allah në lëbëja në gjëhënë me okshënë më ratë që ka e përsa kë djetor kaun mbastë përgjigj se, se kërkesa Allah si Allah, e Allahut do një javë. Dikush sikallahu Allah bën këtë so më herë. Apo, sa më shpejt një përgjigj urrneve të Allahut, sa më shpejt e ke braktisni ndaluar që Allah ka ndaluar, çaj me specifik time kaluar atë siratën e botës tjetër. Sa so më i ngadashëm, aq më ngadashëm e kështu mallon Allahu në rrugë. Përna peqamosë veçësh shpejt në përgjigje ndaj asaj që Allahu jeni ka shkëpsur. E, e diet që mundem këtu të ndodhem është edhe ë këpomje mahnice, këponoram më breslënse e mërkullushme, e këti numrit madhë njerëzve, është një të reguasit e në cëshëm. Qëfarë të reguasit? Se allahë gjëllë në vajnë nuk ja mori i shpifri për e gamërton pa ja fladit zamrën, me suksesin e misurin tjefëm. Qëta njerë që e popletin, që e kondërshëton të para pak viteve, që e luftante, tash mezi presin monisë në do taptë, të thimë me të aptëm. Me shku me të. Dhe kjo është patyri një qetësie të madhe dhe një një një një një një vlladitje dhe ferskie e zemrës për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që më pa që puplni vet familja e tij, njerëzit e tij tashmë janë kthyr Allahu te barem. Dhe kjo është begati Allahu jemi lavda. Qase ka një njerëz që kanë vde, kanë shku, e mas tyne dikush në familjen ka thonë fola apo? Mas dikush ka thonë, ai elhomna kjo është e mirë. Me para të ktheme që në gjallë me pai. Ço fal për ushtimin e agjilës që kanë vdekur dhe kanë shkuar, po s'ka pas rasë me punipin e tij, sikon që çish po zhvillohej tepër i dhe çapo bota, po kish mëçi knatësia e moda përveç me paoda, edhe më vdekave. Andaj i falloj shpëlimi Allah gjen në dhunja që Allah më pa, më ambonsur një në paçë, familja e tij, populli i tij është i drejtum ka duhet e tash. Ai edhe më vdek vdes i i, i qetë apo. Dajë çështë numri me njerëzve, kjo është ajo që Allah tha në surën en-Nasr surë, Uh, se kusaj kimë sikë mjerat do të themon idha jalla sallallahu ol fatah wa raita an-nasa yadkhuluna fi dinillah afwaje kur vjen dhimballahu dhe ti shohsh njerëz ka hyjnë në fenallahu turma turma kta nuk po hyn fenallahu ka hyj më tani po i përgjigjen unitallahu turma turma grup e grupë numri madh njerëzve e kjo është fiallahu nuk duhet një kur me kur do të themon pesimist i zgënjur ti po na ti angazhove me dinallahu xhallahu vie mirë af kush kështë më prit Domthon, më hon, me situatën në Mekë, sepse pas 20 vjetëve do të ndodh kjo. Kur 20 vjet, ndryshim rrësisht, apo thon, i madh ato. Që kur në 20 vetë kemi kaluar Piluzën paradoksit dhe me kënaqësi 20 vjet. Peqau në për 20 vjet e ndryshoi dhunja domon. Për 20 vjet e ndryshoi bota komplet me të gjitha ato më të madh njerëz të këtyt tek feja e Allahu xhallahu. Andaj do lutni më zgjonim, domon. Çfarë situata, çfarë probleme, çfarë kokë këtu kurse ndonjë apo? Nuk ndrohen nëse kuloj njerëz të mirë, of. Nëse njerëz të mirë angazhohen, punojnë, punojnë, eh, organizohen mes vetes, bashkpunojnë, më lejnë Allah xhellan që ditës të rindosë ato. Habitesh si shkon për të mirë, of. Mir, po edhe nëse njerëz nuk organizojnë, nuk punojnë, habitesh se kaç mund të bëbën. Habitesh kaç mund të mendoj ato, of. Dhe kjo duk gluon nga familja, pas edhe nga shoqëria. Pra mundi një familje vullayın si ringoti familjes, të krijojnë gati, gati antorë shtëpisë që ka obligimin të goti Habites kamush mbi fëmijën ton, habites kamush mbi nga djalët, nga vajzat, nga familja të e po, po, a po, Mirë rringati, habitesh. Kur s'u ka shkumuar as kë bodës apo bot? Apo, qose si rringoti. Mirpo do të si rringoti, habitesh kamu ndohet pitina punë. Dhe është me rëndësi ndërmorrja se bepe, ndërmorrja mëse dhura me punim të angazhuar dhe me len Allah xhelal, Allah i jap sukses. Ne Allah te baraka të bekon të jesh përqet në angazhim në punë të çdo kujt. Do të dohet që morëm këtë filëm është dën të ndrugojë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lajër njerëzit. Unë nuk shkojmë fshi horazë, unë po shkoj gatë që kam obligim. Jo, i lajër njerëzit. Do të thash 20.000 që njëri, nëse keni një punë të mirë, mi më lajër njerëzit. E tjerë. Me chim bashkëpunitur, ne haj kush don, por se ha por kush don, mundsi është më e mirë. Që njerëzit me u aktivizojnë punë, në punë të mira, gazet bashkëminimën e punë të mira i lidh zëmat e njerëzve i bashkon apo i bën edhe më më më e dëgë, nëse puna mirë mbill dashni dhe respekt në mesin e njerëzve. Në çfarë pejgamberi Ali se alzo roza, domthonë xherova pasi që ishte edhe here afund që i thon të se i thon njerëzve haj. La lil qaqum ba'd am hada. Ka mundsiçë pas vitit nuk jesh më apo. Kjo i thon njerëzve. Edenta kishte hetusë e gjeni kar apo. E thon se punë po vën tapa. Andaj pejgamberi Ali s.a.s.un në haxhën e të mjerë pak mundsi me e pa, praktikisht frytin e punës së tyre. Ku janë njerëz? Ku janë muslimanë? Dhe pa edhe një organizim magjësi në Xhblin, një dëgjshmëri, një, një respekt që me vërtet ekziston te pejgamberi s.a.s.un pa të njerëzit, pa të muzikës, praktikisht me pa pejgamberin s.a.s.un. Nga së tjerë do të thonë donon dallon edukata, terbija, do thonë me fjalë E edhon edukatëm me shëpëqenim. Dallon përshamo me njëf njërin Mohabet, e edhon me, me njëf një kurki pu me të. Dallon amdë. E po. Edhon kurki u thim me të. Për e të asu e dhe Omeri, r.a. një dit, e, me njerëzhi që duke najtë dhe i duhej informata për një njeri diqka. Ndë kush e një atë njeri? Një njerë të uquta, on e tha njerë. Po mer nuk i duem më i njoft më në amrë biamrë, i duem i njoft pa komirë apo. Dhe ja bënë zopëtjave. Tha a ki udhthum ata? Tha jo, nuk skuam më ata. Ja skuam. A ke pas punë me blemësh me to, jo ja, skuam pas me hipblokun. Ja buni ne dy katë pytje. Tha, ko gjithaja i tha ju, tha të spënim fshat njëra. Do kenë jamë. Ke pa do njerëz s'voin i një, një mirëti kur bota po me pas me, me parë ata të bëfosën apo. Apo ose për të mirë ose për të keq. Një kush të bëfasan për të mirë. Një kush të bëfasan për të keqë. Katastrofën të të këti, shirderjën, partneritetë, nërtak lëgë, të bëfasan. Një kush të mund në kushën mirë në gjemi. Qera ma nekë, ma nekëm, sa, sa falë. Me bëm marë rrugë me të tëmë, Allah e rebotëm. Nga se rruga që të shesht shumë sena. Njeri kush të mund përshetat të nërëzër, njeri në mas njeri njojnë anë të të, të famil Leto është me konë i mirë, një orë, djë orë edhe, ava, mi po qyshë një citatë asaktume, në këtë citatë, në citatë, ku nështë këna mundësime, pa një e të vazhdim një vazhdimit një citatë ato. Andaj, do, njëri du me konë i kujtetë shumëse, me qenë, me qenë, maj mirë dhe të misë në shështë një, ato. Dhe me arritë që me gëzurë respekt të familje ati, si njëri i mirë, ato. E jo përra me thonë se në gjenë n nështë këni pasë rras me let me to, se që a di në kemi më bërti që a di kemi më bërti, moral, për shempa, edukata, moralis, cille, është të këfaminë e njërit, ta, ta që me tojnë bashkët meshtë, edhe shokë qenjënë më sumë ti, a da edhe pejkamë sëmë, ata e sabët e njenin, pejkamë sëmë, e së kam pasë rras shumisa t'yre, me po praktike është kështë me uthume të, me jetume të së kam pasë rras, dhe kështë një otim gati nj një mujtet u thëmë, në për shketim, në për razi që jene për formatërshme fly bashk, ha bashk, shko bashk, ka ishtë e padrim një të reguese, në pasë, të dhe është morali, përgjama është silë dhe ti, me mësu piti praktikësht me për haqin, mësutë një e kështë mërëm, nga se tha përgjama është, hudhu anni me nësike këkum, rituarën të haqe t'juaj, që është për haqë, mer Im A në në kërë më në cijë të në modeli, me pas, model, pas njerëzë, ku me morë ne, ku me morë shambull. Nëse dhullet me morë më simë për familje, ku me porë. Me pas njerëzë, nëse ka në njerëzë në nevoj me morë shambull per durim sëprove, me pas kë me morë shambull. Nëse dhullet me morë shambull, për shambull, në, në, në dashnija respekt në qëtë, me pas kë me morë shambull. Sa so, më atë e për arrim në me ofru modele të mire njerëzëve, aq me të sukset me të njerëzëve në raporë aq me efikazitet e thier jo thier fenologjike europa soma larg pi njerëzve im soma pak ndashu njerëzve veç në dëgjojnë asho pak na përgjigjen apo ndosme pak po, kushteti qysh vetonte se të, të mësimet e thjeshtë ti po i flet ç'po thosh ku je ç'ka ndodh në veten tonë në familjen tonë në rrethën tonë të ç'shnin tonë ku ku imi ne apo na kem obligim të nozë ç'njerëz ç'shushnin e xhamis apo më tregu se xhamia që shiponjë më dotshmës mes vetit. Gjamia duhet të shihen jetë më bashkë më vetit. Jamia shihen jetë më kom produktiv, më kom të bëshëm, më kom efikas, më kom çabullim, më kom. Çfarë? Nga se kjo është ajo që e bën këtë efikase. Nëse vetëm dëgjojnë njerëz nga largu, pa dëshëm se kjo e kufizon ndikimin dhe efikasitetin. Për më tepër, u pazimën njerëz dhe u adhurojnë të gjithë me pa po kush është pikë nga praktikisht. Dhe ata të gjithë i kishte orientuar syt kaj çdo në vit të pikë 4% që fa është përbanë si pasilet? Dhe kështë e pa dëshim një vullosje e misionit 23 veqarë që pejga mazëm e kështë e ushtuar vazhdimishme njerëz që ta është me e pa dhe praktikisht që si pasilet pejga mazëm si poetës, si po vazhdojnës, si po... E, e, e, e, leviz ekstomeron forma të ndëshme. Andaj edhe njerëz unë nësën me shku për haqje. Dhe për fundën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Pe gamën e sasën insist çanavo po mira, po ramul gruaja lindën në do në lefe. Edhese lindja gruaz në korpun e lehtë, po, është në ato kohra pa pastë me dikament, pa pastë ndërhyrje me von fstir, do të qonë lehtë. Mirë, po pegamën nuk kisha thënë që esme bie do gruaja vëkret me me kur e prindur ka qoshi i horit. Sa bën që pun çdo të bënë kështu? Edhe atë më më superior po ja, do Kanë diës diës për shalomëron fëmia pak më, jamë sepse këtë po ama. Pa. Paklet hië kapton ai, i, i bëdeti puna mirë nuk mirë të pa, pa hië kapaka, po. Po po vëresh ndo ko. Na anjëimi ma, ma ma ma na tkopim ndihshëm kur bie puna për uh, pucë këto fetare. Pakërshi, ani, ani, ki lecsim tipa se po. Ai sai nuk komu zi si lecsim e pas, mirë po. Se ope do pak pra anë në farmundë, tani falloj lodhe kanë, prandaj aher lodh jamun i kapërcën. Kush jet, jet se ope nësi apo Çiko kjo është gaborhadh. Pajam. Osta po më thonë se jam lodh. Ka paversi, ka pa lodhje, ka pa këndë bezdisi ato uniformerë, styunë gjithcka. Mir po kuro kuy çagamet. Natsija, ai na qau. Këta vjen haro atë atë. Lodhja, ndërsa smunja këtë ka shku kur kramet. Klasjeta. Që është edhe ndonjë lloj dhëmb. Ka lën lodhja, ka lën mërzia, ka lën gjakëza çka jet kratisia duhet imediatal ajo dhe dashkurimi këto këto bëjnë andaj mos ta privuaj veten ton për një pendesë caktuar mos i dorzohemi përball pengesave caktuara që apo smuaj vazhdo sot që mundi jo mungargu për ti mundi mirë po shtyeca pak mos e privuaj veten qase se, se vapi nuk vjen lehtë nuk vjen shpesh atë Allahu xhallahu zonë në rrugën e drejtë dhe ne duarim inshallah motuta të shpalosim domthon pjes për pjesë në gjarin e këtij hajë dhe këti rëfim mëdhështor që ka ndodhë në kone pegaminit, sër Allah, al sër, më okay, kështë e fillimi dhe nëisa, me njësë odërbi të rëzumë që, është një me i pasë parasyshë. Zoti është problem, dhe të akim nashëm, më sër Allah, më al në Muhammedin, më në Alay, më sër, më sër, më të simë në këtëherë.